o oh. De sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Amen. Pentru pacea toată lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu, Biserin, și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei care cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Pentru prefericitul părinte Ioan al Zecelea, lea patriarhul Antiochiei și al întregului Orient, pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadogiei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română. Pentru un alt prea sfințitul părinte Ioan, Mitropolit de Conducătorul delegației Bisericii Ortodoxe a Georgiei, pentru un alt preasfințitul părinte Gatas, Mitropolit de Bagdad, Cuveit și împrejurim, pentru un alt preasfințitul părinte Teofan, arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt preasfințitul părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, pentru un al preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale, Și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, pentru un al preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, pentru un alt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, pentru un alt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pentru un alt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Francei, pentru un alt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. pentru un alt preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. pentru un alt preasfințitul Părinte Efrem, Arhiepiscop de Bolnisi, Pentru preasfințitul Părinte Cais, Episcop de Erzurum. Pentru Preasfințitul Părinte Corneliu, Episcopul Hușilor. Pentru Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. Pentru Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al oratie. Pentru Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Telormanului, Pentru preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Pentru preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, Pentru preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Pentru preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Pentru Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Ortodox Român al Australiei și Noi-Zeelandă. Pentru Preasfințitul Părinte Eronim Sinaitul, Episcop, Vicar, Patriarhal. Pentru Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru preasânțitul părinte Paise Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos Diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.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 Pentru locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnul noi să ne rugăm. Domnului, pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbeljugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Amen.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 نجزاتنا من كل ضيق وغضب وخطر والشده الى الرب نطلب Curata, prea binecuvântată, sănăvita stăpâna noastră de Dumnezeu, nascătoarea și pururea fecioara Maria, cu toți ființii să pomeni. No Și toată viața noastră, cu Hristos Dumnezeu, să o dă. Că -ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și fărurea și în vecii veciilor. Cu pace Domnului să ne rugăm: apără mântuiește, miruiește și ne păzește pe noi Dumnezeule, cu harul. tău. Preasfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria, de toți Sfinții pomenii. ci toate viața noastră lui Hristos Dumnezeu salvator ianaka ilahu We are Visele mânii la răbină toată, miluiește. La și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul Prea curată, curata, prea bine cuvântată, sănăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu, născătoarea și purura, fecioara Maria, cu toți ființii pomenindu -a. uni pe or și والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح lana wa kull awanin wa ila dahr id dahiri Necă, Qudus, nantai elana, wa ilayka narfagul Majda wa Subha al Muthlath al Tqdiy. Ayu alab wal Doamne mântuiește ești precei bine credincioși, Doamne mântuiește.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 da mo i khiliz eti da da da Și cugetul inimii mele pricepere Auziți acestea toate neamurile Ascultați toți și ce locuiți în lume Înțelepciune Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Paul. Citire, să luăm aminte, fraților, aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au grăit vouă cuvântul Lui Dumnezeu. Priviți cu luarea mintei cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Iisus Hristos i și astăzi și în veci este acest. Nu vă lăsați furați de învățăturile străine, cele de multe feluri. Ci bine este să vă întăriți prin har inima voastră, nu cu mâncăruri de la care n-au avut niciun folos cei ce au umblat cu ele. Avem altar de la care nu au dreptul Să mănânce cei ce slujesc corpului. Într-adevăr, trupurile dobitoacelor Al căror sânge i-a dus de arhiereu Pentru împăcare în sfânta sfinte lor. Sunt arse afară din tabără. Pentru aceia și sus ca să sfințească poporul cu sângele său, A pătimit în afara porții. Așadar să ieșim la el afară din tabără, Luna asupra noastră, o cara lui. Că nu avem aici cetate sădătoare, ci o căutăm pe ceia care va să fie. Așadar, prin el să aducem în a lui Dumnezeu, jertfă de laudă. Adică rodul buzelor care prea slăvesc numele Lui. Iar refacerea de bine și întrajutorarea nu le dați uitării. Că astfel de jertfe sunt bineplăcuți. Ce ție, sfințite cititorule și Duhului vostru, în alt preasfințite părinte. Ah. Binecuvântați, preafericite, Părinte Patriar, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan să fie mie după cuvântul vostru, prea Părinte Patriar, înțelep cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. as Din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. a Domnul, către ucenicii săi, Aceasta vă poruncesc să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine, Mai înainte decât pe voi m Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său, dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigoni pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe-al vostru vor păzi. Dar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe Cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea, dar acum nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: M-au urât pe nedrept. Iar când va veni găietorul pe care el voi trimite voa de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi l-am spus, ca să nu vă smintiți. Vă vor scoate pe voi din sinagogi, Dar vine ceasul când tot cel ce va ucinde Va crede că ducem în chinară. și și Sărbătorul 8, al -ah Habib Jeddan Berrab, al Patriarh Daniel, Rais Asaqifat, Bucarest, al Patriarh România. Prea fericirea voastră, fratele nostru drag în Hristos, Daniel, arhipiscopul Bucureștilor și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Al-akhul habib al-matran Yohanna Mumasel, sahib al-gubta Patriarico-Catholicos Canisa de Giorgia Fratele nostru drag Metropolitul Ioan, Reprezentantul bisericii Ortodoxe a Giorgiai Al-Ikhwa Al-Sada, Al-Asaqifa, Al-Ahibba Al-Musharikin lana Fi-hazi-l-Kidna-Sharifa În al-Pasensiile Vastre care cu care susțin proiunatul, sfintăzi. Aba, Ajală, Ixua, Rahibat și Rahban, aiu hașșam, Muhibul al și obiitori creștini. Aș vrea, <تصفيق> <تصفيق> محبة كنيسة أنطاكيا بكل ابنائها برؤساء كهنته بمجمعها المقدس باها الإكليروس الموقر وبشعبها الطيب وما دعوتكم أن كلنا أن نكون معكم في هذا الحدث المهيب بمونسببة ثلاثمائة عام على وفاة على الرقات القديس أنسييمرس اليفري إلا دليل المحبة iar invitația dumneavoastră pentru noi în ziua aceasta în care sărbător, sărbătorim trecerea de 300 de ani de mucenicia Sfântului Antim Evrianul este o exprimare foarte dreaptă a acestei iubiri. în și după ce îi aduce mulțumire lui Dumnezeu vă mulțumim pentru această invitație în care ne-ați adunat împreună și cu Biserica Georgei cu al al noi Și aceasta este exprimare a ceea ce spunem în Sfânta Liturgie, Dumnezeu este cu noi și între noi. Și că a fost și va fi. Cu aceste cuvinte aș fi vrut să încep deoarece ele rezumă tot acest eveniment la care suntem prezenți acum și prin care înțelegem că Ortodoxia este o viață ale cărei mlădițele se întind spre toată lumea. Această viță este îngrijată de dreapta lui Hristos și ocrotită de rugăciunile Sfinților. Este apărată de sângele martirilor creștini a căror Viața reprezentă exper experiența trăirii cu Cel Suprem, Cel care a iubit vița Lui și pentru ea a urmărit drumul martirajului, răstignindu-se pe crucea păcătoșilor, schimbându-se într-un minaret al slavei. Astăzi, bisericile Georgei, -a, a României și a Antiochiei sunt prezente aici ca o mărturisire vie a Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica Georgei l-a ales pe Sfântul Gheorghe ca patron al ei, iar cea din România l-a ales pe Sfântul Andrei ca o crotitor fiind cel ce a adus lumina Evangheliei pe aceste meleaguri. În același fel și Biserica Antiochei a ales pe Sfinții Petru și Pavel. Fiecare dintre aceștia a făcut din martirajul său o mărturisire a numelui lui Isus Hristos, ce s-a constituit într-o piatră de mare preț la eșafodajul credinței creștine. Sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare a Sfințeniei împodobită cu sângele martirajului și încoronată cu harul preosiei. Este sărbătoarea Sfântului Ierarh Antimivirianul, cel care a avut o mare contribuție la tipărirea primelor cărți liturgice în bisericilor din România, în, în, în, în arabă. El reprezentă o icoană a iubirii sub care se adună poporul binecredincios al bisericilor din România, Georgia și Antiohia. A fost născut în Georgia crescut la Constantinopol, iar apoi Dumnezeu l-a trimis în Valahia sub ocrotirea sfântului voivod Constantin Brancoveanu. De unde lumina harului lui Hristos care susținea lucrările sale, a sulicit până la biserica Antiohiei, care s-a bucurat de darul tipografiei pe care sfântul a făcut-o la mănăstirea Snagov tipărind acolo primele cărți liturgice în arabă și greacă. Și dacă El și-a împodobit viața prin efortul neîncetat de răspândire a cuvântului Lui Dumnezeu prin cărțile tipărită pentru frații creștini din celelalte biserici, a știut să facă mărturisirea Lui Hristos desăvârșită și prin sângele Lui, pe care L-a vărsat ca martir, din iubirea pentru cel ce s-a răstignit, din iubire pentru noi. Iată, vedem cum Biserica a cinstit și cinstește martirii ei, dar vedem și cum trăiește martirajul fiilor săi în zilele noastre. Sâlbul Bisericii lui Hristos este sângele martirilor, ci cinstitele moaște ale lor care se pun în Sfintele Mese. Aceasta nu este decât o dovadă că religia creștină nu este doar o apartenență verbală, ci una vie care le schimbă pe om într-un trup de foc care mărturisește prezența lui Dumnezeu. Acesta este cazul martirilor creștini, cei care, după exemplul celui răsignit, nu și-au negat credința în ciuda tuturor, nici n-au negat realitatea întrupării mântuitoare, ci și-au oferit viețile ca un semn al iubirii pentru cel ce s-a răstignit, cel care și-a oferit viața pentru ei și pentru cei iubiți ai lor. Iar pe aceste sfinte mese în care sunt puse moaștele sfinților martiri, se face taina Euharestiei, ceea ce înseamnă că Biserica n-a găsit nimic mai frumos decât mireazma vieților, sfinților, martiri, că să ridice pe ea tămânia rugăcinilor bine plăcute în fața lui Dumnezeu. Martirajul pentru Hristos nu este doar un eveniment istoric scris în cărți. Martirajul nu este doar o virtute pe care au trăit-o numai. Primilor creștini. Martirajul creștin nu cunoaște o vreme anumită, pentru că sălușluirea Domnului în sufletele oamenilor cere ca ele să fie întotdeauna pregătite pentru a mărturisi numele Lui. Însă noi, în Biserica Antiohiei, de 2000 de ani mărturisim numele lui Hristos și am smus din gura neamurilor numirea de creștini. Și am binevestit Evanghelia lui Hristos Nazaret Suntem din neamul acelora care au iubit și au pusnicit, mărturisind și învățând Suntem ecoul hărniciei lui Pavel, a râvnei lui Petru și al mirei lui Ioan Nu suntem rămășițele nimănui, n-am fost oaspeți într-o anumite vremuri nici nu suntem resuri ale unor campanii religioase. Suntem în centrul răsăritului și stăm sub umbra crucii sale. Iar Biserica Antiochei, care a fost întemeiată de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, dând bisericii pe Sfântul Ignati al Antiochei și Sfântul Iulian al Mesei, precum și o mare mulțime de sfinți și Mucenici, rămâne Constant, aceeași biserică, care mai dă și astăzi, ca în vremurile de demult, o mare de martiri și mărturisitori în fața prigoanelor prin care trece în această vreme. Biserica Antiochei, care se întărește prin rugăciunile fraților ei din Georgia și din România, mărturisește de mai mult de 2000 de ani în identitatea ei ea ca biserică creștină în mijlocul celor mai dificile împrejurări iar ceea ce se întâmplă astăzi în Siria este un exemplu viu în acest sens منذ أكثر من خمس سنوات يا صاحب الغبطه وسوريا تعاني الإرهاب والخطف والتهجير تحت مسمى الربيع العربي الذي لا يمت إلى الربيع بصلة ونحن كمسيحيين ومع غيرنا من كل الأطياف نقتل ونشرد ونخطف ونقاس نحن لم نخلق لنموت على قارعة الطريق ولا لنكون فرقا عملة في سوق المصالح نحن مغروسون في بلادنا وهي مغروسة في وجداننا وقلبنا نحن أمام محنة لم توفر شيخا ولا إماما ولا كاهنا ولا مطرنا والخطف طال ويطول كل أبنائنا ولم يوفر حتى المطارنا والكهنة وما قضية مطرني حلب يوحنا وبولس المخطوفين منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا نموذج لما يتعرض له إنساننا المشرقي من خطف ومن إرهاب ومن تهجير إلا أن كل هذا لن يزيحنا من أرضنا ولن يزيح من قلبنا أننا مغروسون فيها كالصوان صلاتنا اليوم معكم من أجل السلام في سوريا ونداؤنا إلى العالم رفعوا الحصار الاقتصادي عن سوريا إن من لا تطاله الحرب بويلاتها يطاله الحصار المفروض علينا وعلى أبنائنا صلاتنا أيضا اليوم من أجل لبنان ومن أجل استقراره ونداؤنا إلى الجميع إلى العمل الجدي على انتخاب رئيس للبنان yagfilu amal almu'assasat aldusturiyya wa yuhafizu ala mithaqiyyat hadhal balad wa dawrihi alhadari fi alsharq alawsat de mai mult de 5 ani biserica creștină și poporul sirian suferă de terorism manifestat prin răpiri prin deportări masive ale populației sub umbra a ceea ce se cheamă Primăvara arabă, care nu are nicio legătură cu primăvara. Iar noi, ca și creștini, și împreună cu toți sirienii, suntem uciși, deportați și răpiți. N-am fost creați pentru a muri pe marginea drumului, nici să fim monede neînsemnate pe piața intereselor. Suntem înrădăcinați în țările noastre și ele sunt înrădăcinate în sufletele și în inimile noastre. Suntem în fața unei încercări care n-au cruțat niciun ceic, imam, preot, călugăr sau episcop, prigoana abădându-se asupra tuturor. Iar cazul ierarhilor de Alep, Ioan Ibrahim și Pavel Iaziji, cei care sunt răpiți de mai mult de trei ani, este un exemplu viu, dovedind riscul la care sunt expuși oamenii în Orientul răsăritean. Ne rugăm împreună cu voi pentru pace în Siria. și De aici ne ridicăm a ridicați embargoul economic impus asupra Siriei. Cei care n-au suferit din cauza războiului, suferă acum din cauza acestui embargo. Ne rugăm și pentru Liban, și pentru stabilitatea lui, și chemăm pe toți să lucreze serios pentru alegerea președintelui, lucru care asigură funcționarea instituțiilor constituționale și întărește rolul civilizator al acestei țări în Orientul Mijlociu. Ne ridicăm rugăciunile pentru frații noștri în Georgia și în România, cerându Dumnezeu să-i ajute pe cei care își asumă responsabilitatea conducerii acestor țări pentru binele locuitorilor lor. Ne rugăm pentru răsăritul rănit, pentru toate aceste țări și popoare din cuprinsul Lui, pentru că Domnul să atingă cu dreapta Lui inimile celor triști, vindecând cu atingerea Duhului Lui Cel Sfânt și Mânguitor. V-am adus, iubiții mei, iubirea fraților voștri din biserica Antiohiei și cerem lui Dumnezeu să prăvălească piatra de pe inimile noastre, ca să-i cântăm din adâncimea sufletului. Luminează, Domn, Doamne, inimile noastre cu lumina mucenicilor. A Rugăciunea Sfântului Antim să fie cu noi uh, în această zi și întotdeauna. Luminea Lui Hristos luminează tuturor. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem Doamne, miluiește. Doamne, a toți Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne, ții, auzi -ne și ne miluiește. Pe noi, Dumnezeu, îi ure după mare, i-a milat, rugăm. Îi ții auzi, noi și ne miluiește. Vă rog, iubim, oiește. Vă rog, iubim, oiește. ne rugăm pentru prea Părinte Ioan al X-lea. Patriarhul Antiochii și al întregului Orient pentru prea fericitul părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Română, pentru un alt prea părinte Ioan, Mitropolit de Rustavi și conducătorul delegației. Bisericii din Georgia, pentru toți ierarhii prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturgie pentru sănătatea și mântuirea lor. Nemii. Din cios, sub popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea din Hristos Armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă că ne rugăm pentru frații noștri, erau preoți, preot, erau diacon, diacon, monah și monahi, și pentru toți se intră Hristos, fraței noștri. O, Ne rugăm pentru fericiții și pururi pomeniți, ctitoare acestui sfânt locaș Și pentru toți cei mai înainte, a dormit și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutine. Wow. la viața, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, lăsare și iertare păcatelor robilor lui Dumnezeu. slujitori, închinători, cătitori, pelerini și binefăcători ai acestui sfânt local.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 وأيضا نقل من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان في هذا الأكل المقدس الكل الوقار والذين يتعبون ويرتلون فيه ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من دونك رحمة الغنية العظمى <تصفيق>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 și te miluiește, ști-ne păzește pe noi, Dumnezeu, cu harul tău. Încă lepțu-n, pentru că până când suntem măpuți de نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين جميعكم ليذكر رب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين Riasa ta' ka' nuti ca liatkui rabbuli la, fima la kutisamawi kullachinen, alana kullawanin, waila dahridahiri. برسيلماوس رئيس سابقه القسطنطينيه والبطرياركه المسكوني ثودور اسبابا وبطرياركه اسكندريه كيريلوس بطرياركه موسكو وسائر روسيا اريناوس بطرياركه وسائر صربيا دانييل بطرياركه بخارست وسائر رومانيا نيوفتوس بطرياركه صوفيا وسائر بلغاريا Elia, catholico, sotriar, georgia orfie, Christosomus, reis asaqifat Qobros Hieronymus, reis asaqifat Atina, sair il-Yunan Saba, metropolit, orso, wasa, ir, Polonia Anastasios, reis asaqifat Tirana, sair, Albania Rosislav, reis asaqifat Braga, sair, Chicozlovakia أصحاب الغبطة والقداس البطاركة ورؤساء الأساقفة الأرثوذكسين، إخوتنا أعضاء المجمع الانتاكي المقدس وإخوتنا أعضاء مجمع كنيستي رومانيا وأعضاء مجمع كنيستي جورجيا. Jami'akum liyadkurir Rabbu l-Ilah Fi melekutihi kulla hain La na wa kulla wanin Wa ila dahrid dahirin E prea fericitul Părinte Ioan al-Zechi Patriarh Patriarhă Antiochi Și al Orient penal preasfințitul Părinte Ioan Mitropolide de conducătorul Delegației Bisericii Ortodoxe a Georgei, penal preasfințiții și preasfințiții erari împreună slujitor cu noi, Gata Teofan, Laurențiu, Iosif, Pimeni, Irineu, Calenic, Ciprian, Casian, Timotei, Efrem, Cais, Corneliu, Lucian Sofrone, Galaction, Ambroze, Visarion, Siloan, Macari, Mihail, Ieronim, Sinaitul, Timotei, Prahoveanul, Paise, Lugojanul și pe toți erarhii membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-un sa. Pe poporul român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașilor și satelor, și armata cei iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe prea fericitul părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitroporitul Munteniei și Dobrocei, Locțitorul Tronului Cezarei Capadocii și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Să-l pomenească Dumnul Dumnezeu într-un părăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhirei, eromonai, preoții erodiacon, diacon, monac și monahi, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse, vii și adormiți pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într un împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Arhiria voastră, să opomenească Domnul Dumnezeu într-un părăția sa, totdeauna, acum și pururea. Sin veci, vecilor. Moj se neupalo. Sokund kata solun. da Da chine da, da da. Miețat, sau o vorbim Pentru cestitele daruri ce sunt pus înainte, Domnului să ne rugă. Biserica aceasta și pentru cei ce cu credințe, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Feet, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Domnului, <fie> Te miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pote, Ziua toată desăvârșită, Sfânta în pace, și fără de păcat. De la Domnul să cere. <fie> Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și ale trupurilor noastre de la Domnul să cere. minășietarele și de păcatele noastre, de la Domnul să cere. De folos sufletelor noastre, și pace lumii de la Domnul să ceară. Anută mima, băpia, tazamania, hayatina din abisala, minuata, obaten. O robă Ziua toată desfășurită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să ceră. Geri de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.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 noastre în pace și într-o o să săvârșii de la Domnul să cere. Sursit creșties vieții noastre fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a Lui Hristos să cere. Sufletelor noastre și pace lumii De la Domnul să cere Celaltă vreme a vieții noastre În pace și într-o pocăință să săvârșit that Domnul helped us Sats 1 X 10 On Oaban hassan în la da min bar il Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neenfruată în pace. Și răspunsul, africoce toare, judecata lui Hristos, să ceră. Pe vrea Sfânta Curata, Prea bine cuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, nescătoarea. Și pururea pe Maria, cu toți ființii să pomene. noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dă. Muzica de intro Poţi alevă zisă şenisea Romul s-a tanăcut cu ochiul chiar, tanăculat, mici de sfârșit, de trospost, opeliți, Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisi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 care a grăbit prin proroci într-una sfinte, sobornicească și abuzorească, biserică, mărturisesc, rubotez, fertare păcatelor, aștept în viața morților și viața avea cu nișteva să fie lumină. Elina Căfhasănăn, Elina Căfihan, Felinu Svi, Linucatina Bisalamina, Curban al Misiș, omă, păbătul și iricătul Roșul Qudus, lă te cum magom Întregând, glas și grăin. S A. I Păi rafai, pa ti البركات il-maġida, sa jedatina, wa say la safi fi al ortodoxin al mufassilina bi istiqamati kalimata M-a și a cântat prea cinstitul și de mare cuvinte numele tău, al tatălui și al fiului și al sfântului Duh, acum și purura și în vecii vecilor. اللهم اذن دعو شمو تي تور نفوس يسوس رستوس واج كتو. باداتك لنا Ruci sintele ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. E de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l a primit pe el în Sfântul Cel mai presus de ceruri și Duhovnocescul său, jertfelnic, pentru miros de bune mireasă, Duhovnocească să ne trimite nouă, Dumnezeu har. Ci darul Sfântului Duh să ne rugăm. O, Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, cazul, mânia primej, și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne pazește pre noi, Doamnezeule, cu harul Desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere. În de pace, credincios, îndreptător, păzitor, sufletelor și trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Amen.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 Într-o vieții noastre în pace și într-o pocăință o, o săvârșit de la Domnul să ceră. Întacuna afiru haiatină mesihiată în salamiată în bilahuznă în ala chizien Wa jawaban al hasan ala da min bariil mesihil marhubi n al Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pre noi înșine și unii pre alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cine ne pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceres și a zice... Tatăl nostru, care ești în, în cer, să se numere Tău, fie în Ta, fac se servoia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.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 Eiua al Abu wal Ibn wal Ruhul al Qudus al'ana wa kullawal wa ila tahrid kairesh Allah Domnului să le plecă. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut lui Tău cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul Tău Duh, Acum și purul rășit în vechi vechi l-o Le Al-Qudusat Al-Qudusat Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, se vă Vă să veniți cu copilașii la împărtășit, credincioși, după terminarea liturgiei în biserică, vor fi împărtășiți într-o ordine de săpârșită. Copilașii aici. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos Fiului Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. Cred, de asemenea, că acesta este însuși prea curatrucul tău și acesta este însuși scump tău. Deci mă rog, Ție, miruiește mă și meartă greșele cele de voie și cele fără de voie, cere cu lucru, cuvântul, cu știință și cu neștiință. și mă îmbrăcește fără de O să mă împărtășesc cu prea Tale tale taine, spre iertarea păcatului, spre viață de veci. Cine-i tare, cele de taine astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vreșmașelor, tăi taina ta, nici săruitare voi dacă iuda ci ca haru, mărturisindu în măstrăție, pomenește mă Doamne într-un părăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea cu preacuratăre tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amen. Și bine cuvintează moștenii. Sfintele preacurată, nemuritoarele, cerești, și de viață făcătoarele, înfricoșătoarele Lui Hristos taină cu vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne miluiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu hai. Ziua toată desăvârșite, sfinte în pace și fără de păcat, cerând pe noi în și unii prealții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. لانك انت تقديسنا واليك نرفع المجد انا وكل Să Cel ce bine cuvinte, pe cei ce te bine cuvintează, Doamne, ce sfințești pe cei ce ne dășduiesc într-o tine, mântuiește poporul tău și bine cuvintează moștenirea ta. Plinătatea Visericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu Dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne într-un tine. Pace lumii tale dăruiește, bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, ogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și în chineciune înalțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul deam, și în vecii vecilor. بنطلب طالبون امنحني يا ليش شفاعات أمي الطالية الطهارة الدائمة البتولية مريم وغدرة صليب الكريم من حيوة الباطل القوات السماوية المكرمة العادمة الأسهاد النبي الكريم السابق المجيد وحن المعبدان وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين صديقين وهكيم محن جدي المسيح لله وأبينا الجليل في القديسين يوحن الزهبي فم رئيس الصعفة الاسطنطينية كاتب هذه الخدمة الإلهية والقديس أنثموس الإذيري الذي نقيم تذكره يوم جميع قديسي ارحمنا وخلصنا بما أنك وحدك صالح ومحب للبشر. a fericitului Părinte Patriarh Ilie al doilea al Georgei ca să țină un cuvânt despre Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanu După aceea vom da citire actului comemorativ al acestei importante zile de sărbătoare și la sfârșit vom mulțumi oaspeților noștri, invitaților din Patriarhia Antiohii și Patriarhia Georgei și celor care sunt prezenți din România aici și atunci se încheie, propriu-zis, ceremonia acestei sărbători. Urmând ca după masă să mergem la Râmnic, unde două zile vom uh, continua cinstirea Sfântului ierar martir Antim Viriano, care este o orașului, orașului Râmnicu Vâlcea și unde se va sfinți o biserică nouă, cu храмul Sfântul Antim Ivirian. Și vor fi proclamați, se va proclama canonizarea patru sfinți cu Vior și Deci în altă senințul Ioan, conducătorul delegației Patriarhiei Georgei eu vă spun un cuvânt de învățătură. Поșту благословенству э от я румын Daniel îmi Române. Îmi să послание э потеха грузии или второ поводу care se astăzi am onora să dau citire mesajului preferișitul părinte Ili al doilea lea patriarhul Georgei cu ocazia festivităților prilejuite de comemorare a 300 de ani de la moartea martirii ca sfântului ierarh Antimireanul. Tu îți unețare superbă. Cristes mier să și Mutam etadat și mutăm undi de 6000 ani. Da, țesți n-așe. Rumenii de cartușe lii halchis, camorțiole mea ochi, iverieli. Rudeșes, mișcăure băsveț nobit. Guăuțiți Tis, gangebuleba. A tău moșterom, cartul ma adamian mai chău care să-și facut rumeți eclesiase. Să-și facut însă rumea dacă Așchide bolii cu toate guriile, ceșmele de cristianul de sigurori. Mîndră, anti-mosii, cum e tis da 300 de ani. Unul dintre marii sfinți, Antimi Virianul, ilustru în înaintea lui Dumnezeu pentru poporul român și cel georgian, s-a alăturat cetelor martirilor. Când îi studiem viața, pronia dumnezeiască ne uimește. De ce s-a întâmplat ca anume un georgian să pună baza renuirii Bisericii și statului român pe fundamente naționale? Poate pentru că a trebuit să se descopere adevărata dragoste creștină, deoarece este evident că pe de o parte Sfântul Antim a dus o luptă jetfelnică pentru identitatea națională, iar pe de altă parte a demonstrat că aproapele nu mai are naționalitate, ci slujirea lui Dumnezeu este mai presus de toate. Desigur, acest lucru este total diferit față de viziunea lumii cosmopolite contemporane. Ruminel <sumpte> ta, ubraloivă, tisihvarul misa ai Nebina bine, atunci când Igreșcia îmi spune că vreau să ne bisechăm de scădări, o perioadă filosofic-tismetralim târni de data să centrat, -a -a -a uh, românilor, dragostea lor pentru Dumnezeu și bunătatea lor. L-a întărit pe Sfântul Antim să ofere dragoste cu generozitate în toți cei 26 de ani de slujire, să construiască zeci de biserici, să lucreze în diferite domenii ale artei, să fie un filozof, un teolog, un traducător și un organizator al tipografiei în România, care a făcut ca această țară să fie centrul activității tipografice la nivel internațional. Trebuie să menționăm că el a fost cel care a înființat și prima tipografie din Georgia, Misipiro neba, sunt sunt badev, sunt schlagnepse, eclesie, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, sunt sunt schlagnepse, sunt schlagnepse, Personalitatea sa generează o atitudine unică în relațiile dintre țările și bisericile noastre. Ne apropie unul de altul cu o putere aparte și cu un har și ne, ne reamintește tuturor că, într-adevăr, viețile noastre ar trebui ridicate pe deplin slujirii adevărului. Fiecare prin rugăciunile Sfântului Ierarh Antim Dumnezeu să ne dăruiască pace și zidire duhovnicească. Semnează Ili al doilea, arhiepiscop de Mțeta și Tbilisi, între de Suhumi și Abhazia, Patriarhul Catolicos al Întregii Georgiei. Mulțumim al Preasfințitului Mitropolit Ioan pentru mesajul Prefericitului Părinte Patriarh Catolicos Ilie al Doilea al Georgiei. Este un mesaj frățesc, dens și foarte limpede de încurajare la unitate ortodoxă și la cooperare practică misionară. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim ajutorul Dumnezeu în toată lucrarea cea sfântă. Acum dăm cuvântul în al preasințitului arhepiscop Casian, care va citi actul comemorativ al sărbătorii de astăzi. Act Sinodal Comemorativ al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române la împlinirea 300 de ani de la martiriu Sfântului Erarca Vireanu, Mitropolitul Țării Românești. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prea iubitului clerci, cuviosului cin monahal și drept credincioșilor creștini, din cuprinsul Patriarhiei Române, Har, bucurie și pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhierești, binecuvântări. Viața bisericească din țara românească la începutul secolului al XVIII-lea a fost marcată de personalitatea Sfântului Ierarh Martir Antimivireanul, circa 1650-1716, care și-a înscris numele în rândul marilor Ierarh și păstori de suflete, dar și al mărturisitorilor dreptei credințe prin slujirea sa exemplară și neîntreruptă de teolog, tipograf, agiograf, miniaturist, sculptor și arhitect, precum și stareț al mănăstirii Znagov între 1694-1704, episcop al Râmnicului 1705-1708 și Mitropolit al Țării Românești, 1708-1716. Pentru evocarea moștenirii spirituale și culturale a Sfântului Ierarh Martir antimi Virianu și evidențierea modelului de slujire fidelă, de iubire jerfelnică și statornică față de Biserică și față de voievodul Țării Românești Sfântul Ierarh, Sfântul Voievod Martir, Constantin Brâncoveanu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 28-29 octombrie 2000, 2014, a proclamat anul 2016 ca an comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antimivireanu și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română. Deși de neam georgian, Sfântul ierarh martir, Antimi a fost călăuzit de Dumnezeu în țara românească, unde a desfășurat întreaga sa activitate ca ierarh și tipograf, atașându-se de credincioșii români pe care i-a păstorit. Lucrarea sa pastorală cea mai intensă a constat în editarea cărților liturgice, a cărților de învățătură adresate poporului drept credincios, și conducătorilor acestuia, dar și a celor de îndrumare pentru preoți. Cărțile realizate de Sfântul Ierarh Martir Antimivireanu, în total 63 de volume, din care 21 în limba română reflectă virtuțile și calitățile sale prin nivelul desăvârșit al caligrafiei, al gravurii, al miniaturilor, dar mai ales prin profunzimea și acuratețea teologică. A activat ca sfătuitor de încredere al Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, 1688-1714, și coordonator în tipografii nou întemeiate pe cum tipografia domneasă din București, 1691-1694, sau cele de la Mănăstirea Snagov, 1694-1701, București 1701-1705, Râmnic 1705-1708 și Târgoviște 1708-1715, mutată la București în anul 1715. Cărțile de culte părite de Sfântul Ierar Mantir Antimi Virian în special primul liturghier complet în limba română, tipărit la Târgoviște în anul 1713, au marcat deplina plina a limbii române în cultul bisericii, înfățișându-l pe Sfântul ierar Martim Antimi Vireanu, drept un veritabil creator de limbă liturgică și de literatură oratorică. O preocupare deosebită arătat pentru educația și formarea duhovnicească a clerului, tipărind lucrări precum învățătura bisericească la cele mai trebuincioase și mai de folos pentru învățătura preoților, Târgoviște 1710, cât și pentru catehizarea credincioșilor, mai ales prin tezaurul său omiletic reprezentat de faimoasele sale didachii, Cuvinte de învățătură care au luminat pe credincioșii timpului său și în egală măsură pe cei de astăzi, prin interpretări scripturistice minunate și prin îndemnul viu de a citi permanent și a trăi cuvântul evanghelic. De asemenea, amintim și grija pentru credincioși și ortodoxi din Ardeal, pentru care a tipărit în 1699 lucrarea intitulată Carte sau Lumina, pentru combaterea prozelutismului catolic al vremii, trimițând în același an pe unul din cei mai buni ucenici ai săi, ipodiaconul Mihail Ștefan la Alba Iulia, unde a tipărit o bucoavnă sau a becedar și un chiriacodromion, o cazanie, adică contribuind astfel la întărirea ortodoxiei din Transilvania. Sfântul antimi virianu a tipări și cărți adresate lumii intelectuale și politice a vremii sale, precum Învățăturile lui Vasile Macedonianu către fiul său Leon, București 1691 sau propria sa carte intitulată Sfaturi creștine politice către prea credinciosul domn Ștefan Cantacuzino, București 1715. Dimensiunea panortodoxă a activității culturale a Sfântului Ierarh Martir Antimi Vireanu se descoperă și în rolul pe care l-a avut prin acordarea unui ajutor neprețuit altor popoare creștini ortodoxe pentru dezvoltarea culturală și spirituală a acestora prin cărți tipărite în limbile greacă și slavonă, prin punerea bazelor primei tipografii cu caractere georgiene întemeiate la Tibilisi, circa 1709, și prin dăruirea unei tipografii cu caractere arabe, Patriarhiei de Antiohia, alepo circa 1706. Se cuvine aminti și vrednicia deosebită a Sfântului Ierarh Martir Antimi în ceea ce privește gospodărirea, administrarea și restaurarea lăcașurilor de cul din țara românească, printre care se regăsesc Mănăstirea Snagov, reparată în timpul păstoririi sale ca Egumen, 1696-1704, dar și Mănăstirile Strehaia, Surpatele, Cozia și Govora, de care s-a îngrijit în timpul slujirii ca Episcop al Râmnicului, 1705-1708, încheindu-și activitatea cu ctitoria monumentalei Mănăstiri a tuturor Sfinților din București, 1713-1715, zidire de suflet care a rămas cunoscută sub numele de Mănăstire Antim, pentru care a realizat el însuși planul arhitectural al locașului de cult, ușile de la intrarea în biserică și câteva icoane. După cum se vede în așezământul testament pentru mănăstirea sa, Sfântul Ierarh Antimivireanul a avut o grijă deosebită față de orfani și văduve, săraci și bolnavi, dar și de monahii care devin preoți și față de tinerii credincioși care întemeiază familie. În toată viața și activitatea sa, Sfântul Ierarh Martir Antimivirianul a urmat modelul Sfinților Ierarh Nicolae al Mirei Lichiei și a Antim al Nicomidiei, de la care a învățat să păstreze credința în Hristos, să construiască biserici și mănăsiri, să dezvolte o opera socială și culturală creștină în societate, să fie un înțelept și echilibrat sujitor al lui Dumnezeu, apărând valorile poporului pe care l-a păstorit. Sfântul Ierar Martir Antim Virianu a continuat lucrarea mitropoliților Teofil și Ștefan ai țării românești, care au activat înaintea sa în domeniul tiparului bisericesc. Mitropolitul Teofil a păstorit țara românească în anii 1636-1648, în timpul său tipografiile de la Câmpul Lung și Govora au lucrat rodnic ieșind de supresa tiparului lucrări ample precum Pravela de la Govora, 1640, sau Evanghelia Învățătoare, respectiv Cazania, 1642. Mitropolitul Ștefan, care a fost arhipăstor al țării românești în două rânduri, respectiv între 1648 și 1653, și 1655 și 1668, a binecuvântat apariția îndreptării legii, cunoscută și sub numele de Pravela de la Târgoviște, 1652, cea mai importantă colecție de canoane și legi bisericești din secolul al XVII-lea românesc. Lucrarea tipografică a fost continuată cu multă râvnă de Sfântul Ierar Grigorie Dascălu, mitropolitul țării românesc rămânești, cel mai deseamă dintre tipografii care au optivat în țara românească, prăznuit la data de 22 iunie, care a păsturit la București între anii 1823-1834 și care ne-a lăsat ediția monumentală a vieților sfinților tradusă în mare parte prin osteneala sa pentru lucrarea sa pastoral-misionară de propățuire și de apărare a valorilor spiritualității ortodoxe și a neamului românesc, pentru contribuția deosebită la restaurarea sufletească și materială a țării românești, precum și ca o recunoaștere a vieții sale jerfernice, curmate prin moarte martirică, petrecută în luna septembrie anului 1716, Sfântul Sinod, al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în ședința din 19-21-1992 canonizarea Sfântului Ierarh Martir antimi Vireanu ca zi de pomenire în 27 septembrie. Proclamarea solemnă s-a făcut în data de 27 septembrie 1992 Ziua prăznuirii sale în biserica, titoria sa, mănăstirea tuturor sfinților, Antim din București. Cinstirea memoriei Sfântului Ierarh Martir antimi Ivireanu este o datorie de conștiință întregului popor român pentru contribuția sa la dezvoltarea tiparului și a limbii liturgice românești pentru cinstirea memoriei Marelui Ierarh la inițiativa și cu stăruința prea fericitului Părinte Patriarh Daniel. Au fost realizate lucrări importante la Mănăstirea Antim din București, ctitoria Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu, acestea constând în restaurarea picturii murale, a mobilierului liturgic, a pietrăriei, înlocuirea candelabrilor, montarea noilor vitrali, precum și pictarea în a lucrării de sub clopotniță cu scene din viața Sfântului Antim. La Muzeul Mănăstirii s-au efectuat lucrări de consolidare, hidroizolație, înlocuirea pardoselii, a învelitorii și a sistemului de încălzire, de schimbarea tâmplăriei, precum și lucrări de reamenajare a Muzeului dedicat Sfântului Antim Ivirianu. Mai multe evenimente majore au marcat anul acesta caracterul liturgic misionar al cinsirii memoriei Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanu. 1. Sfințirea picturii și binecuvântarea amplelor lucrări de restaurare la biserica, ctitoria sa, precum și inaugurarea noului muzeu de la Mănăstirea Antim din București, Îmbrăcată acum în veșmânt de sărbătoare. Doi, cu ai ierarhilor Sfântului nostru sinod și a reprezentanților Bisericii ortodoxe, bisericilor ortodoxe și surori, prezenți aici astăzi, 27 septembrie 2016, în ziua pomenirii Sfântului hierarh Martir Antimi Vireanu. În plan cultural și academic,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 mai multe studii, monografii albune și lucrări științifice la editurile Patriarhiei Române, la editurile eparhiilor și la alte edituri. comemorarea solemnă a Sfântului Ierarh Martir Antimivireanu de către Patriarhia Română, cu participarea Patriarhului Ioan al X-lea al Antiohiei și a reprezentanților Patriarhiei Georgiei, Biserici pe care Sfântul Ierarh Martir Antimivireanu le-a prețuit și le-a ajutat, culminează cu această sfântă liturghie săvârșită în duc de comuniune fraternă între bisericile noastre surori, astăzi, sunt pe 27 septembrie 2016, în ziua pomenirii Sfântului Ierarh Martir Antimivireanu. Acest moment sfânt și solemn,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 închinată lui Hristos Domnul până la moartea sa martirică, precum și rugăciunile sale înălțate înaintea tronului prea Sfintei Treim. Sunt izvor de inspirație și înnoire pentru viața credincioșilor noștri, dar și de întărire a comuniunii fraterne între bisericile noastre în jurul Sfinților, care au apărat Ortodoxia în vremuri grele ne rugăm, prea sfintei trăim, să ne dăruiască tuturor credință puternică, dragoste față de popor de biserică, dar mai ales să învățăm din pilda sfântului erar mantir, antimivireanul, că iubirea izvorâtă din credința în Isus Hristos, cel răstignit și înviat,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 și pe Sfântul Duh treimea cea de oființă și nedespărțită și să zicem minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui, psalmul 67-63 amin, semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Daniel Arhiepiscopul Bucureștilor Mitropolitul Multeniei și Dobrogei locțiitorul tronului cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Ioan al X-lea, Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient, Ioan Mitropolit de Rustavi, Delegatul Preafericitului Părinte Ilie al II-lea, Patriarhul Georgiei, Însoțitorii Dânșilor și Membrii Sfântului Sinod al Sfintei Noastre Biserici Ortodoxe Române. Mulțumim în al preasfințitului arhiepiscop Casian pentru această frumoasă citire a unui act comemorativ foarte important într-o zi binecuvântată de Dumnezeu și plină de pace și bucurie în suflete. Acum, în încheiere, dorim să mulțumim tuturor celor care au participat la această slujbă de cinstire solemnă deosebită a Sfântului Erar Martir Antimii Vireanu și, în primul rând, dorim să mulțumim Preafericitului Părinte Patriarh Ioan al X-lea, al Antiohii și Întregului Orient și delegației care ne însoțește, Dorim să mulțumim și pleafelicitului părinte Ilia al II-lea, patriarhul catolicos al Georgiei, că ne-a trimis pe în alt Preasfințitul părinte metropolit Ioan de Rustavi, ca delegat împreună cu încă un episcop și cu un preot și desigur tuturor erahilor Români prezenți aici Noi deja azi dimineață Le-am oferit câte un engolpion Ca să slujim Cu engolpionul Pe care se află o icoană Și anumă icoana Sfântului Ierarh Martir Antimii a Am spus că celor care nu sunt prezenți Nu le dăm acum Le dăm mai târziu la Sfântul Sinod De asemenea, mulțumim autorităților de stat care sunt prezente aici Domnului Sergiu Nistor, consilier prezidențial Domnului Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte și Domnului Ilia Giorgaze, ambasadorul Georgei la București și tuturor celorlalți care sunt prezenți aici ca semn de dragoste frățească, de prețuire și recunoștință, dorim să oferim Preafericitului Părinte Patriarh Ioan al X al Antiohii și al Întregului Orient o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Martir Antim Ibiranu, împreună cu mulțumirile noastre pentru o mare pe care și-a asumat-o vizitând mai întâi Arhepiscopia Iasor, Arhepiscopia Sucevei și Redăucior și apoi ajungând aici la București și după masă plecând spre Arhepiscopia Râmnicului. Deci este o, așa cum s-a spus, o mare binecuvântare că Sfinții ne adună în rugăciune dar și în bucuria mărturisirii credinței ortodoxe. Îi mulțumim în mod deosebit pentru frumosul, bogatul și profundul cuvânt pe care ne l-a rostit astăzi despre importanța mărturii martirilor, despre credința martirilor și în același timp ne-a informat direct despre situația dificile, grea, despre martirul sau martirajul creștinilor din Siria și despre problemele din Liban. Noi ne rugăm lui Dumnezeu ca în cel mai scurt timp posibil să se restaureze pacea și apoi noi să putem ajuta acele biserici și mănăstiri din Patriarhia Antiohiei care au fost dărămate sau afectate de război. Mulțumim pentru că ne-a onorat cu vizita anul acesta și am spus că mai are încă mult de vizitat, fiindcă în anii următori îi fixăm un program pe care l-am descoperit în jurnalul de călătorie al patriarchului Macari al treilea Zaim al care a sfințit în 1658 această catedrală și împreună cu Paul de Alep a vizitat Mozova și țara românească. Dacă ne uităm în jurnal și urmăm călătoria de acolo cam vreo trei ani trebuie pentru a urma programul acela de vizite. S-a tradus în limba română din limba arabă și a fost publicat acum doi ani, în urmă de nalpreasințitul arhiepiscop Casian. Și este foarte important acest jurnal de călătorie, cel mai important document bisericesc din secolul al XVII-lea, care s-a păstrat. Nu știam că chismana, acolo, de acolo am aflat, de pildă, Poarte numele de la arborii de Tisa. Deci arborii care se numesc Tisa, de-acolo vine Tismana. Deci multe date și multe aspecte foarte importante privind mănăstirile din țara românească și din Moldova. Deci în programul următor o să mai mergem și în Oltenia și peste tot unde a fost Patriarhul Macare și însoțit de Paul de Alep. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim ajutor la Dumnezeu în activitatea misionară pe care o desfășurați. Mulțumim. De asemenea dorim să oferim prefericitului Părinte Patriarh Ioan al o copie după cârja Sfântului Ierar Martir Antimivireanu Aceste cârje De Sidef Care erau uh, Fixate În mod Definitiv cu Ținte cu Unele cuișoare de argint Se fabricau Se produceau Se confecționau La lepo în Siria Acum însă din păcate nu se mai confecționează acolo din cauza situației de război Dar un grec a învățat cum se confecționează aceste cârje Și iată, dorim să oferim o copie de aproape identică După o cârjă a Sfântului Antim Ivireanu Care s-a păstrat la Arhepiscopia Râbnicului Vă mulțumim! iar pentru preafericitul Ilie al Georgei uh, oferim aceeași icoană cu Sfântul Ierar Martir Antim Ivireanu și de asemenea o copie după cârja Sfântului Ierar Antim Ivireanu. Da. De asemenea dorim să Mulțumim tuturor celor care au participat din alte eparhii și celor care au contribuit la organizarea acestei sărbători ieri și astăzi și celor care au sponsorizat o parte din activități. Iar pentru dumneavoastră am pregătit câte o iconiță cu chipul Sfântului Erar martir Antim Vireanu, ca semn de binecuvântare și prețuire pentru participare și adeverință că ați fost aici. Că nu se dă în orice parte din București. Da, mulțumim. Domnul, domnul. Slah, e vreo noapte, a Daniel. Prafericire v-astra, Daniel. Fi ne-aie tal-desl la i apra ai i في i i i care pot exprima bucuria pe care ne-a făcut-o astăzi ă, prin, parte, prin invitația dumneavoastră, ca să participăm ca să împreună în această sărbătoare și ziaret România și așa cum a zis una vasa cum ați menționat ne-a s-invitat să ca să urmărim pașii pe care le-a făcut să părintele patriarh Macarie al treilea هذا اللي بيعبر حقيقه عن العلاقه القويه جدا لـ تربط كنيسه acesta uh, ne arată legăturile foarte puternice puternice între cele două biserici Biserica Ortodoxă Română și Biserica Antiochiei O lakon, n-așne aigdă în salăuat Sărbul Obta O călă-l-ăsahabă siade O călă-l-șiabă română În salăuată În-o să-l-i să-l-i să-l-i l i o fi în centrul patriarhiei din Damascus în dar noi ne rugăm să vă rugați și prea fericirea voastră pentru noi și tot poporul binecredincios al României să se roage pentru noi pentru frații lor în Antiohia O ana zaq yattr at-tarikh rihleh jadida kama kanat rihlat maklas ibn az-za'im fi Romania al Daniel în Și așa cum a vorbit istoria despre vizita euh, patriarhul Antiohiei Macarie al treilea în România, să, să mai vorbească istoria și despre vizita prafricitului Daniel în Patriarhia Antiohiei în Siria într بندعي mulți ani Dumnezeu să vă dea puterea pentru binele bisericii ortodoxe române și pentru întreaga biserică ortodoxă وبسمح لنا انه نقدم سوفنير رمزي بها المناسبة هدية متواضعة <تصفيق> هي عبارة عن حجر المهم انه هو يشغل ايدي رهبات احد الاديرة الموجودين عنا في كنيستنا الانطاكية وهن عم يطرزوا لهذا الحجر مرشوم عليه ايقونت العذراء كانوا عم يصلوا să ne înguduiți să vă oferim această bedeniță care cel mai important este faptul că această bedeniță a fost făcută într-o mănăstire de maici din Siria și în timp ce lucrau cu ea se rugau pentru ca să vă dea Domnul puterea într un mulți mulți ani. Несказанно благодарны э, вашему блаженству за приглашение на эти торжества, за гостеприимство, за э, честь принять участие и в сослужении этой великолепной литургии, которая здесь совершилась, э, в, э, в сослужении сонно архиереев и мы в благодарность хотим преподнести вам подарок от патриарха нашего Ильи. Он помнит ваше имя миру, что вас связывает одно имя, которое означает по своему смыслу и этимологии «богоподобие». И вы делами своими подтверждаете, что вы носите и это имя и сейчас и в тайне души своей и исполняете то благословение, которое вам э, дали родители и которое благословим Господь, чтобы вы много лет служили на процветании Румынии, румынской церкви и на э, братское созидание единства церкви în numele delegației, pentru invitația pe care ne-ați acordat-o de, de a veni aici, pentru ospitalitatea românească deosebită pe care am gustat-o zilele acestea, pentru minunata liturghie de astăzi cu, cu o slujirea cu frații noștri arhierei, pentru ceea ce am văzut la această slujbă și permiteți-mi să vă ofer un dar din partea prea părinte Părintei Ilie al Doilea Patriarhul Georgei, o icoană a Sfântului Proroc Ilie, care știe prefericitul Părinte Patriarh că este și ocrutitorul prefericirii voastre cu numele de Mirian pe care l-ați avut și care proroc vă unește pe cei doi prefericiți, întâi sătători și sperăm că după modelul profetului Ilie pe care îl urmați să vede din toată activitatea prefericirii voastre să urmeze fapte și mai marețe, și să trăiți într-un mulți și fericiți ani. în al Ioan pentru darul frumos pe care ne l-a oferit ca simbol al rugăciunii al bisericii în rugăciune mulțumim și prea Părinte Patriarh Ilia, Ilia al, al doilea al Georgiei care prin al preasfințitului Ioan mitropolit de Rustavi a comunicat un simbol foarte important, fiindcă într-adevăr sentimental ne leagă numele pe care l-am purtat botez Dan, de la botez Dan Ilie și încercăm să urmăm râvna Sfântului Lie și, desigur, statornicia Sfântului Proloc Daniel, dar toate acestea se pot Faci numai împreună cu ceilalți erari din cu Clerul și credincioșii noștri. Mulțumim, Lui Dumnezeu, pentru toate. Vă dorim multă sănătate și mult ajutor în activitatea referințirii voastre și a antrosinții voastre și dorim ca să întărim și mai mult în jurul Sfântului Ierar Hantin, Comuniunea noastră. Ortodoxe, Mulțumim. Hai, Am transmis în direct de la altarul de vară, de lângă Catedrala Patriarhală, slujba Sfintei Liturgiei, săvârșită astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Hierarh Martir Antimi de prefericitul părinte. Ioan al X-lea, patriarhul Antiohiei și al întregului Orient, împreună cu prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cei doi patriarhi au fost înconjurați de un sobor de ierarhi din țară și din străinătate. Evenimentul este cel central prilejuit de comemorarea Sfântului Ierarh Martir Antimiviranul. Evenimentele vor continua, începând cu această dupa-amiază, în Arhiepiscopia Râmnicului. Rămâneți alături de Radio Trinitas pentru a afla detalii despre felul în care Arhiepiscopia Râmnicului s-a pregătit pentru manifestările prilejite de comemorarea Sfântului Ierarh Martir Antimiviranul.